niki pata jwababu lakini kwa sasa na pia fatwa ya mtu ambaye ni khasi Yakomba, ya kwamba mtu atakua ajitafutia ya kazi ni kwamba ni mtu sai uangalie kwamba utafuta kazi ambayo hata zuiwa swala zake tano hata zuiwa swala ya Ijumaa ni mtu kutafuta nini ama sasa mimi nikisema tie o yafa kwa kila mtu fanya nini sheha anasema kwamba Ijumaa kwa hivyo huyu mzuia huyu huyu mzuia huyu mzu ya huyu kadia ni ngumu ama ikiwa ni biashara hiyo aina ishikali kwa mtu ana kazi yake ya biashara ni haramu wewe kuuza siku baada ya adhana ya nini baada ya adhana ya pili hiyo ni haramu hiyo unachochuma katika hiyo pesa unayopokea ama goods ambayo unaipatia baada ya adhana ya pili nini ni haramu isipokuwa unapanda matatu na kuja Ijumaa ukadhiniwa utakulipa fair sivyo obvious wewe ziki kosema ah nimekatazwa kulipa wakati huo da shikisho. Hapo <laughs> unatoa obvious kwa sababu nini? Wanasema katika kaida ya, ya Juzufil istidama, malaya Juzufil iptida. Ulipoingia matato au kuingia katika nini mwanzo wa nini? Mwanzo wa jumu ulingia katika kukundishwa pesa baada ya adhana. Na obvious fika kwenye hiyo juma ispokofa kufanya nini? Katika kazi ya kama hizi ambapo nini mafuka hawa wamezirefusha. Ni swali ambalo ni khas hasa. ya mtu wana dharura yake. Sijui kazi yake ni ipi. Pengine ni Sajom ya kwamba pengine wakati huo pengine ni... kwa hivyo hii narudi kwa mtu ambaye ni khas ni kuenda kumfuata mufti na kumwambia mimi kazi yangu ni kazi fulani mimi kazi yangu pengine ni kufanya nini kuchunga sehemu pengine mtu ni uchunga pengine msikiti ya wa Waislamu wakati fulani ya kwamba nagupea kwamba kihudhuria kwamba wa watu wengine wanaweza ni, ni kila mtu jambo kama hilo ni mtu arudie angalie maulama ama mfuate mwanachuoni, pengine wa mji ambaye anajua hali zenu hawaulize na atapata jwabu inshallah barakallahu feekum